Në nëndërimi të konë vetëm Allahu të madhërishëm Pa që dhe mëshira ti me Muhamedin sallallahu a alaihi wa alaihi wa sallam Në bishok të ti dhe ata që e pasen me të mirë Dheri në ditën e gjykimit Në dherësët e jave të kalume Si kur që e dine Kemi fol për mundin Çka kanë dhënë dietarët e El-Sunnetit rreth mbrojtjes së akides rreth mbrojtjes së besimit të Ahli Sunnetit pra për besimin te Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Përmendëm disa prej mundeve të shumta lëvdive të shumta sa se dhotë liderata të shumta mbahen për të pa imam të ehli sunetit Allahu zer imam quhet ai dietar i cili ka dhënë sakrificë ai dietar i cili ka dhënë sakrificë të marrë për mbrojtjen e akidës për mbrojtjen e sunetit për mbrojtjen e parimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtë njeri quhet imam sipas përmendjes në drejsin e fundit Imam Ahmed Ibn Hanbal rahimahullah po një ashtu edhe Imam Tier sikur që është Imam Abu Hanifa dhe Imam Malik Ibn Anas dhe Imam Shafi'i Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i rahimahullah dhe Imam Awza'i dhe Imam Sufyan Al-Thawri dhe Tier shumt në gjdo gjenerat ka pas të til të cilët kanë mbrojt akidën e ehli sunetit kanë mbrojt parimet e gjeneratës e par të cilët të tanë fe in nëlhaq ka dhim haku është i vetër fe in nëlhaq ka dhim haku është i vetër dhe të cilët në vazhdimësi kanë dhonë mund pa kompromis pa kompromis edhe nëse të gjdaqt mi u nda laringu dhe fiti, edhe nësë është dashët mu bërgosë, dhe me u etiketu, dhe me u sulmu, dhe me u mbledhë gjithë njerëzë dhe me i shpionu të khalifja, e dhe kështë mëradhë, ata nuk e ndalë kul njëherë, nuk e ndalë kul njëherë duke e mbrojt, duke e mbrojt ato parime të cilat me i vizatajnë e dhe Muhameli sallallahu arihi vësallem zbashku me shukët e ti. Ndërës të më harët, këna pramend Në gjari nga sahabët e Penamerit s.a.s. Dhe tabejin të kështë më rafë, dhe në gjari të në gjari e Imam Ahmedit, rrahimehu Allah, që ishte njohër në gjari në e krijimit të Quranot. Ku khalifja mëmuni, zë bashku me familjën e ti, muatësimin dhe tjertë, kishim për të ndu se Qurani ishte krijim, duke u ndiku nga gjëhmit, duke u ndikue, nga ata njerës të cilët pasonin gjëhmë, Ibni të nisafonin të cilët ishim të ndikuar nga filozofia dhe besimet e huaja. Në katër mënyrë, në katër mënyrë, të sulmojnë besimin e Islam, besimin e pastat të Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dhe i that Islam pasqendon sakrificat e madhësirë dhe kemi përmend në, në ato rigjerata që na përmendse me vërtet pak as të folen për ato njerëz, sepse në kohën e sotit, në, në kohën e sotit shumë prej parimeve që i njohim ne Shumë prej parimeve që i njohim na Të që natë parimeve në bërë sepëp që të ullëzohemi ne Nuk ju audim vlerën Nuk ju audim vlerën Në kanë ardhë neve gratis Në kanë ardhë neve gratis Pa u mundu as pak Përndaj edhe shpesh her Kënë njerëzit nuk e din vlerën e mundit që i ka ndonat të të par Për të andrujt këtë besim Të pastërt Besimin e banorëve të gjenetit Allahu në mundësof në komprej të tëre ather shumë për njerëzve shumë për njerëzve laithitin dhe, dhe devijojnë dhe madje edhe nuk i njohin cilat janë ato parime në për çka folët e kështu më radh prandaj kur vin ato sulme dhe stuhit kur vin ato sulme dhe stuhit dhe uragane të ndryshme të devijimit i shoh i shoh njerëzë të lohatër që nuk kanë principe dhe nuk kanë rregulla dhe nuk kanë besim tamam si duhet dhe largohen nga parimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Për ndaj pas ima Muhammedit, rahmehullah, njerëzit i ndrejtun sunet për nga mërët sallallahu aleyhi wa sallem. Mirë po është ndalë, është ndalë hovi i bidat qive, i tharëve të bidatit, njerëz të cilët përkasohen në sunet, mirë po s'kanë lidhjë me sunetin eh, Yoh, e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, jo, duke e ndalë. Kanë vazhdu ata. Kanë vazhdu. Ti sulmojnë, i tharë në sunetit, duke i qujtë se ata e njerëzit e th Ata nuk kuptojnë di shka tjetër vëtëm se hadithë Ata nuk argumentohen me di shka prej logikës vëtëm se me hadithë Dhe ata nuk njofim vëtëm se Kale Rasulullah E kështu më rath Tështë të imam hakemi, rahmehu Allah A i cili ishtë këti mushtë të rekin Se ka qenë prezentë të këkhoja i ti Kur ardhë njëoni prej filozove Njëoni prej bidat shivi cili ishtë indekum Nga filozofia Dhe kur folën por nje çështë për çështëve sa qala rasulullah se i dërgoi mi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha kështu dhe kështu dhe kështu derisa ai i cili ishte prezenta deri kurmo meqenë na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta fa hujem kom ja kafir ngri to o shafer prituit kom ja kafir ngri to prituit o shafer o të cilin nuk dëshiron mendëjoje qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam se i dërgoi mi Allahu sallallahu alaihi wasallam Kjo është aja cële e dalën ehlisonetin për tjerëme Fëndi, lajfitit janë të shumë të ardhëzër Kanë lajfit njerët të shumë Sa që Erdhën djetarë Të cilët pas kohës Imam Ahmedit, rahmehullah Me të marë dhe shkru në libra Që të të të përmendin Osin këtë dërës osin dërësin tjetër Mënyrën, formën Se si e shkru në akidin Ehlisonetit Në kone për e amerit Sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mëmëshkruajë. Ka pas burra. Të cilat e kanë mësuar këtë besim nga Kurani direkt, nga Sunete, nga vepra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga ijeeratet, nuk ka pas bidatë. Deri sa kanë dal bidatë. Deri sa kanë dal njerëzit të cilët mendojnë se mund të mendojnë në fe. Deri sa kanë dal njerëzit të cilët kanë pretenduar se na jemi më diçëm se atë të part. Në jimë më të dishëm Ata kanë qenë më të shëndosh Kështu kanë thore Njerë që pas, Imam Ahmedit, Allah, kanë njërë pas imamahmedit rahmeullah Prebitative Kanë thonë akidja jonë është më të dishme Më e fortë Më argumente Mirë po akidja e selefit E zahavet për jamerit Sërë Allahu Aleyhi wa Sallem Kanë thonë Ata e kanë më të shëndosh Si ka mundësi një gja ja, më konë nga e shëndosh dhe mësë më konë më edhishme në konë mundësi dhe po këtë njërë të të ndikum nga filozofia të ndikum nga logika të ndikum prej se ndërë të huja kanë full pra ndaj djetartë më të madhe pas imam Ahmedit rahmehullah kanë shkru akide në ehrisonitet pra ndaj djetartë islam kër kanë full rrath qështë e se për më ledhje së akides në libra në koleksion e dhe kështë më radhë Kanë thënë, kjo ka fillu të bahët në të momente, në të momente kur bidat qitë me të madhe kënë sulmue dhe kënë fol, kënë shpik, bidate, se ndetë të reja, besimet të reja në të ke e hlisonetit. Në bazë të ndryshme, në bazë të ndryshme, si kur që i kemi përmend në temat e akides, bazë të e hlisonetit dhe të di përmendit edhe sot, që farë kanë thënë, e hlisonetit në disa prej 7 bazë krejësori janë, që e në përqa ehli bidati, i tëtartë e të të të bidatit me ehli sonetin, shtatjen. Pra ndaj, i tëtartë islem, pas ka në altë kanë shumë libra, në format ndryshme, format ndryshme, nuk ka, do, nuk, nuk ka problem të, të forma, diku shikabat dikuina dhe mant, në një medhebi, në një drejtimi, në një hoqe, në një personi, edhe kështë më rafë, Dikush i ka shkum për mes ajeteve dhe hadithave Argumentet E kështë më radhë Format nëndryshme mirë po Qëtë të gjithë të të kanë folë për një qështje Për besimin e Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam E kanë rritë këtë qështje Qështje në besimit Dhe kanë shkumë libra të shumë të Këndë e thotë Hafi dhe lesfahani Rahimahullah Kale badhe dhe ulema Djetarë të istanë ka thanë Usulun leti dhalle Bi halfirak u seba Nga të cilët undan bidacit Prej ehlisonetit janë shtat Shtat janë qështjet e besimit Në të cilët qështje undan bidacit Undan në vatort Undan ata njerës të cilët Pas kënë pas burimit argumentimit tjera nga ehlisoneti Pas kënë pas burimit argumentimit tjera nga ehlisoneti Që ka thënë? Al qawlu fi dhati Allah Bida qit Un dan sa i përket qenje sa Allahot Allahu existan qa qenje po Un dan to Shum grupe Un dan sa i përket sësive të Allahot dhe veprave të Allahot Un dan sa i përket qështi së kërcenimit të Allahot dhe qështi së imanit wal qawlu fi l-Quran Un dan Bida qit sa i përket qështi së Quranit Shush i përmendom Gjehmeet e koha së امام احمد يرحمه الله سان قران يشتقريو والقول في الامام اوندان غا اهل السونيه سايفر كاتشيشته س امام الله قوت كوش اش خالف المسلمين وي ورتيت ابو بكر عمر عثمان علي و اكو كوش اش امامي طور شيعي رافضي فاهل التشبيه ضلت اذاك الله بس يثوت ata te cilet e perjasuhun Allahun me ndonje krijes ata te cilet e perjasuhun Allahun me ndonje krijes per shembull ata te cilet idhan Allahu turub wataala Allahu amma yakuluna uluan kebira Allahu eshte pastert dhe i lart prej saj qe ata i pershkruan po koks si lloj njerëz te cilet kan dal te muslimant dhe u kan thar musliman se Allahu kotrub ehlu te tashbih Këta të qërët të përgjasun, Allahu mendoj një krijes Allahu e përgjasun krijesave Allahu gjullarana kurana ka thonë Lejse kemi thlihi ishe i Asë gjahë, nuk kësë sikur Allah Asë gjahë Asë një send Pra i sendeve që mujni mi paramenduju Dhe i shihni dhe e dini se eksistojnë Nuk kam mundësi Më konë sikur Allah Këta ishinat eftarë që këndal Dallet i dhatilla Këta devijun se i përket qenje se Allahot Pa nuk, nuk, nuk pas kanë devijua I thate bejdatet nuk, nuk kanë pas problemet Saqme si kur që e, Pas luftës se farë bëtërore Kanë dohë dhe më thonë Kanë dalë edhe njërës të cilët dyshojnë Allahum, Në Allahun subhanu e ta'ala Ate istatë, në atëkojnë nuk ka pas si dhe njërës Por pas ka pas njërës të cilët Kanë dalë të muslimen dhe nuk kanë falë muslimen Vese Allahun si kur filoni për njërës Filozofi Dhe kanë devijua والجهنيه ضلت في صفه الله جهميت كان د يقول نسيت الله او سبحانه وتعالى نسيت الله الله جل جلاله كسسي الله وحشه كسسي الله توش ما الله فلت الله دجان تنسي اتريبوت تا الله سبحانه وتعالى, وتعالى. جهنيثان ترى الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع الله دجان باسكان دجي Allahu shikon, paskash i kim Allahu shi idishem nuk kodit uri Ja uha nga rgoja dhe kjo Edhe këta me thonë Këta të partë Që Allahu të i përshkën tërëp Ishin ebshaji, ishin fiqla zahë Ishin njerëzit fut Këta të cilët Dëshirënin Që të shpikin Në umet i dojtarin edhe njëherë Nësa pe nga mellë sallallahu aleyhi wa, wa sallam Kala imru dhe këtë regu se Në umet do të darin në sillon njerëzit tjilë Po këtët dytë Të ndikum nga filozofia Të ndikum nga frika Duk edasht me regulu vetëllën Kan hekë sinin Duk edasht me regulu diqka Kan prish Kan dash me mbrojt Allahu subhenu tala Dhe kjo është në siat Për zdof dhe o musliman I sili nuk e nje akidën Dhe nuk e nje regullat Dhe nuk e nje parimet Dhe nuk e nje mënyrën argumentimit Kur njehen mëstamar, mëstamarin emocionit për para me mbrojt në të një tesë për tesëve, në një regullë për regullave, për argumente. Sepse ka mundësi me rangëta. Përdoj, elhamdulillah Allahu gjellewala, aki dhe në e hëllusonit e të të, të karujt, ka në shkru djetarë libra. Në kemi nevojnë atë lodhë me, me, me, me, me, me këkëndonë, po i ki librat. Fe inë në lëhak për kadim, sepse haku është një vetër, këthej është e vërtë të të në hakun dhe ju të regon njerëz Edhe thua se Allahu gjelluar adin mas mire Për nëndet gjahmit pas kan dhevju në sesit Allahot Wal qadarit u dollet fi afar Allah Qadarit Kan dhevjuve Se i përket Kaderit vejprave të Allahot Se i përket vejprave të Allahot Allahu subhanë të ka vejpra A ka kryu Allahot keqen? Që ka thënë jo? A ka kryu Allahot keqen ajo? Po Allah pas ka kriju të keqen E, këto kanë thonë Allah pas ka kriju të keqen Nëse thu se Allah pas ka kriju të keqen Ata rë pas ka në një kriju së tjetër Këto është devin Se ata Së kanë në mujt me kuptue Qish mundat Allah pas ka kriju të keqen Qish mundat Allah pas ka kriju të keqen Ata kanë, kanë devinu di grupe këto Kaderi edhe gjeperi Gjeperi të kanë thonë Allahu në mërë neve, në qëtë në uj Dhe në thot neve, musulak Kështu kanë thonë Allahu në mërë neve, në qëtë në uj Dhe pasaj në thot musulak Kështu e kunë këptu gjëberit Kajderit të kanë thonë jo ja. Allahu nuk, nuk e din Ase ka caktua të keqen Këndoh Nasa na e besojnë nëse Allahu subhanu talë në ka caktua dhe të keqen Kajri hi o sherri Na e besojnë në kajderit apo Kajrit edhe sherrit Të mirës edhe të keqes Edhe të keqenë, Allah në e ka cëkhtuë Edhe të keqenë, Allah në e ka cëkhtuë Edhe shirkën, Allah në ka këkrihuë Edhe shëtanin, a ka këkrihuë Allah vëja Allah në ka këkrihu shëtanin Edhe gjëhenimin Edhe gjënahat Porse Allah në qëllëara nuk i të shërëgët të seme Shërëjat Po në këdër, ka ndodhë kjo Që Allah në subhanë të ratë të ispërgër E ata sune këpëtojnë ta Sune këpëtojnë ta Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thanë në dua, "Wa'sh-sherru leise ileyk." Ti ke sikur do të? Por ka akomunsi me krijut të keqën po. Ka dallim mes krijimit të keqës edhe Allahu subhanahu wa taala ashtë keqët, Allahu as paqasni vije, as i percenth hiç. Skon sherr, skot keqit Allahu dhe jelle wala. Por ve pra çka krijoi e permisi provu njerëzve po, anëj stoj. Ka të keq. Por kjo si përkatsohet Allahut subhanahu wa taala mi po ato? Kandaviq. Wall Khawaridhu fi al-waid. Kandaviq Khawaridh, siperkat kërcënimit të Allahut. Kan lexu vetëm tekstet e kërcënimit të Kur'anit. Kush bën gjuna, kush nuk e respekton Allahun dhe pejgamberin, do shkon në xhenem xhalidin fiha për jetëmë. E kanë marrë ato tekste kan thon çdo njeri i cili bën gjuna shkon në xhenem për jetëmë. Çdo gjuna, çdo gjuna. Nuk i kanë dhënë gjunat mbrojt hoglë kufor. Së kanë ditë mida lëgëshë Kanë thanë, zdo gjuna Zdo kondrështim i Allahun dhe pe Amerit Sërë Allah e sëllëm, që njerin gjene Wal murgjit e të dollet fil iman Murgjit kanë deviju të të iman Kanë thanë, iman jështë fjal Kanë thanë, iman jështë zemër Kanë thanë, iman jështë vetëm me ditë cë ka Allah Që kanë thanë, disa mendime në ndrëshme Kanë deviju Kjo grup është më prezent në kohën e sotit Në kohën e sotit ki grup Njerëzit odhkurit, gjashtëbona odhkurit e njerëz, asmë prezantet e njerëzut. Wal Mu'tazila thallën në Kur'an Mu'tazilit kanë deviua në çështën e koronit. S'ka pas mundësim, jo kuptou koka e vet. S'ka pas mundësim e kuptuese, këtë fjalë që i lexojmë elhamdulillahi rabbil alamin, kën si thallat. Kan thonë s'ka mundsi njerëmi të lexojë fjalët e Allahut. Dhe kan thonë Allahu i ka kriju këtë fjalë, pastaj e ka zbritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. فرما جبريل ليس لو كيشا بوتيت. سپсе الله جلل librin e vak, na shdrejto me fjalë. Çi i besoim na, dhe kanë kuptim ato fjalë. Dhe shkronjat, dhe pikat, dhe ndalet, dhe presjet, gjitha kanë kuptime. Wina hadu min al-mushrikeen istajarafa, fa ajirhum hatta yasmaa kalam Allah. Allahu جللam të suldë t'o vetë nëse ndonjë mushrik. Kërkon strahim te te Kërkon strahim të te Që të ndëgjën për e fjallëve të Allahot Fe e gjirë bu Strahoja Që të ndëgjën fjallë të Allahot Fjallë të Allahot Mirë pata, s'kanë mëjtë mjë këpto këtë sënde Dhe kanë deviju O rrafidat të dollet Fil imame Dhe rrafidit Këta Të cilët Kanë pretendu Se Alië r.a. ka qenë imam para Ebu Bakrit Rafidit të cilët ëshajër Ebu Bakrin dhe Omerin e distanzohën nga Ebu Bakrin dhe Omerin këta besojnë se Alië r.a. është imam i vetër dhe bitët i janë imam këta janë 7 usule 7 baza në të cilët dhe vijun i thartë e bejdatët nga ehli s-suneti pradaj vla zërë Kur ka devime, baza, kresore, tjera, vogla, sonetit, kanë ndosht të devijime, këto shtat baza kryesore, dhe pse ka të tjera më të vogla, atëherë dietarët e Ahli Sunnetit kanë shkruar libra të shumta, si të demonojmë to libra, me lejen e Allahut. Kan shkruaj librat në format të ndryshëm. Ku këto libra kanë regjistruar akidën e Ahli Sunnetit. Para asaj që pas nevojë më shkruaj të jo. Pas kësaj Së so, që janë vëra djetar të ehlisonetit Janë vëra djetar Për i Rafidhive Fatimi në Egypt Këna përmenë në një dërsë për e dërseve është vëra një imam i ehlisonetit I qëri qëtë në Abolëci Nga Palestina ka qenë Kë Ki imam i madhë është vëra I është hekoka Nuk e mbrojt Akida në ehlisonetit Rafidhi, Fatimi Këtët të cilët kanë besu se hakim Bi emrilla, khalifej vetë Kharifin që kanë pasë kanë besu së zëpt Kanë besu së Allahu Ka hinë trupin e ti O ta alë Allahu Amma e këllu na ulu e në kibira Më shrik Par e kanë besimin e vetë Nga se për besimin të rafjitha dhe është Pre kushtëve të islami që kanë është tukja Ta fshehin besimin është tukja Nifaku Liftyrsia E fshehin besimin e vetë Për andaj Djetate e hlisonetit nuk kanë lan Nuk kanë lan pa shpjegu dhe pa dhe në fatfa nuk kanë nguru asë një herë ta folë në momente dhe qasë e si ku du të folë që kur që dimë se si ki imam i aheli sëlejtë në bolë si që ka thamë nëse njëri ju ka nëmë shi gjeta nëmë shi gjeta du të me gjujtë nëmët tek krishtërt tek rafidit dhe dhe dhejtën dhe nëse ka një ashtë du të me gjujtë tek rafidit Ismaili rafidit Fatimi këta të cilët kanë sëndu e gjiptin disa shekuj kanë sëndu e gjiptin disa shekuj dhe kanë qenë kanë qenë ata të selet i kanë prit kryzatat nga Gjenova dhe Franca kontra muslimanve si ku që ndodhë sët në siri dhe se në lidin gjarot si ku që ndodhë sët në siri në shan ku janë ata mburoj e jahudve me shekuj me dekada janë mburoj një pakiz e vogël minoritet e vogël Grup i voglë për madje edhe prej Vetë alawiwe Vetë njerëzve rafidhi që janë atje Që ka shumë për të nëndështë edhe nuk, nuk pajtohë Në ta që në bank i farloj Asadi E gjithë prej Allah Që që i meriton Këta janë ata njerëz të cilët Pas kanë luftu me shejkoj Kuntra muslimanve dhe pas kanë qenë buroj Dhe kala shkijeve dhe Cionistave dhe cdo zulumqari I cili ban zulum në tokë Për të të vëzër Po flasim për të usule këto bazët bidatit Me për po këto bazët bidatit në vanë që t'imësi kanë qenë Kanë qenë Bregdeti Nëse mund të me thonë Bregdeti i e besimtarve Kënë takue i e besimtarve Dhe kanë bërë zhullum të këmësliman Dhe kanë dikur në më një më të keqë Dhe kanë dhënë efekt luftave Dhe shantajëve Dhe komploteve Të e besimtarve Kontra muslimanve Kush muk të njerët dhe cilat kanë qenë bidat qi Njerëz të cilët nuk mendojnë sikur ka menduar Muhamedi aleyhis salam. Njerëz të cilët nuk kanë menduar sikur kanë menduar sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dozdo imam. Prandaj, dietarët e Sunni-t pastaj kanë shkruar libra, nuk janë dalë kurrë njëherë në forma të ndryshme duke shpjeguar këto çështje. Nuk i shpjeguan këto usule. Një dietar tjetërmani regjistron këtë emër, do të përsëritet çdo herë, Hafiz al-Lakai. Një ndër dietarë, i cili ka shkruar libr të veçantë në disa vëllime, procesin e besimit. Më pyet shpëtimi. Kur kanë filluar njerëzit të shkruajnë hadithe të vërteta? Kur? Kur më të mëdha njerëzit kanë filluar të rëndojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo? Njëherë dhjetëta e hrisrit nuk ka shkërt librave të për sunet, vetëm hadithe, sikur që është Imam Buhariu rahimehullah, ku hojë vetë. Njerëzit për ditëve, kushtin 16 vjeçor, sot na thaan eve në, në meclis, kush prej juve do كشمار البوذيم مشكروت نيا ليبر مع حديث محمد صلى الله عليه وسلم دورتيته تفوقا في قلبي وريسترو كيان زعمرانتي هذا ماس دي سا فيته في به ابن بخاري رحمه الله تصدقه برمين اكتبت ليبر اللي هو ليبري ماي ورتيت في صفحه التوكس ميي هر باس كورونص صحيح البخاري انت سلن ليبر قا قبتي اند وشانت بورسيتين التوحيد الذاكيتس së jo de hadithë të vërtetë nga Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem e theret sahabët e Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem për çështën e besimit. Një ashtu, dietari i Islam pas i Muhammedi rahimehullah kanë ardhmë të mëdha, primërorëve 14 dhjetëve, te ahli sunnitet vetira, të dietarve, të tjerë të ahli sunnitet kanë shkruar libra veçantë, ndërta kaqejn Hafidhul Lakai rahimehullah duke treguar për çështën e menhexhit të ahli sunnitet me ahli sunnitet na shkrim taqides fa in aw fa in aujiba ma ala al mar'i ma'rifatu al i'tiqad sot obligimi më i madh i njeriut është njohja e besimit të tij në fe dhe çfarë obligimi Allah i pasgabon njeriu t'a njeft sot njeriu tauhidin njësimin e Allahut cilësitë e tij wtasdiki rusuli tibesran pejgamberve me argumente binçe wt tawassuli ila turuqha wa istidlalaha al njeriu detha me të vërteta që kanë përdorur të pegamërt të Allahut dhe i thartë pegamërtave. Ky është obligimi më i madh në sikur falas të ndoqës. Vajibi më i madh. Jesi kur i thon disa njerëzve në kohën e Sodit, ngjëshën e besimit sa më larq se si të hiq aty e më thellë ndot meselesë shumë problem është. S'u ndal. Kështu thon disa njerëz, nëpër drejse, nëpër institucione fetare, ndrohet tonë akoma. Soin si të lejoj për besim. Jo, jo s'vam më të thellu shumë në ato meselesë se pastaj s'u ndal. Ky besimi s'u ndal. Me njohë Allahun s'u ndal. Nëse njefë allahu në gjellewala Afronësh ma shumë të aje Nëse besën allahu tëse ma shumë Ajë të afronë ma shumë ka aje Nëse sakrifikën ma shumë për allahu Subhana wa ta'ala Atani i boshë ma afrëti Tuhëzën allahu gjellewala Mi pokion është huggë e iblisie Argument i iblisit Samalak Kë është taman Si kur njëri ju i cili është në gjumë Dhe në gjumë të thejmë Të amëll I duke të amëll gjumi Me për ësht Koma ngrit prejume, nuk ço prejume. Kështu ishin ata njerëzit të cilët nuk shpjegojnë akide, kështu ikin njerëzit të cilët nuk e lexojnë akide, kështu ikin njerëzit për argumenteve. Bas. Sepse nëse obligim më imam Khan-a, sikojë thotë Imam Al-Lekai, në ohja akides, nga sa e hasi be Malikut transmetuar nga Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk vjen një kohë vetëm se koha e nesërmë, është më e keq. Nuk vjen një kohë vetëm se e nësër me është me e keqe a thu valë, pëse këna me e keqe? Pëse këna me e keqe? Se largohën njërzit për qështës e besimit largohën për i besimit të gjennetit ban njërz materialista ateista ban besimit tjera për pas besimit të pasërt të Muhammedit sërë Allahumë a.s. Këndë e thotë, njëri du të mundot arinë në mënyrën argumentimit me argumente fakte, vë kjene adhamu më kullen وأوضح هجة ومعقول ومعرفة كتاب الله فالذنيريو ضعارين دباغت ما يديشمي دمين يوغري بأرغومنت نسانية في لبرنا الله نسانية في غلطة بيامارث نسانية في أرغومنت تسحفة موامارث صلى الله عليه وسلم دكاء وبرتشندروذ نقبتي من سلف الصالح ثم التمسك بمجموعها وقال نسي قابت نقطة صند مدفتت Allahu subhanë të rëtha dhe të të largëm prej ihtarëve të bidatit Allahu nërujt pra e kuptum prej zithësaj se ehri soleti pas kanë fillu me shkyt libra dhe me registru akidin në të momente kur ishtë kanos rëziku më të madhe prej ihtarëve të bidatit e kuptum tash një na kapim i madhi cilë ishtë batë nëndë në dhejtëve edhe akoma batë prej njerëzë ku shumica prej njerëzë të ullzumë Merën se përket bidatit me qështje Të bidatit të cilët janë si përfatsore Bidati Që është një rëziki madhë Që thë muhamedi sallallahu alai sallam Në hudbët, në haqë Se me të vërtej të zdo bidat Qonë gjëhenem, po Dë është dhe vijem Bidati Ka të bojë me besimin Ka të bojë me mënyrën e të mendumit Ka të bojë me mënyrën argumentimit Kjo është bidatit. Dhe bidatit tjera që vinë të fikhut, janë shumë më të voglë në klasim me bidatit dhe akides. Pa ndaj djetar të islam nuk e ndarë të kur njëherë. Kanë shkrujt, dikun gjashtë më mëtë metoda, gjashtë më mëtë mënyra, dhe gjashtë më mëtë forma dhe akides. Librat shumë të, që ndështë ta, nëse ndarët në një hoqë, s'pë thëmë për avan, radhët me dhëtë libra, të ehlisonetit, dhe dhe dhe dhe të ehlisonetit, nësi botë një farloj, këfizi, dhe të esi të i vëgër, dhe të libra, radhitme të ehlisonetit, në qështën akidës, nuk mund më, më të radhit, sepse, kujdesi njërzve, sepse njërzit në kua nësërët nuk janë dhantë pasaj, nuk janë dhantë pasaj, në kemi pa të nërët kemi nevoj për të tërë, të njëhem me mënyrën më se si kanë shytë jetë artis tam akidën, Serefije Akidin e Serafus Salih Mënyra e parë është lëzër Mënyra E përmendjes Së besimit shkurt Se na e besojnën Allahum Dhe besojnën Melatjët Besojnën këta Besojnën këta Besojnën këta Pargumente Dhe kjo ka qenë mënyr Me a afert për adhomin Për njës të thjesht Pargumente Por Besimit për amërit Sëllallahu a.s. Duk e përmendjë shkurti misht Sikur që Imam Ahmedi rahimehullah ka përmend në librin e vet këtë çështje. Larger... Sikur që ka përmend Imam Tahawi rahimehullah në librin e tij al-Aqidah at-Tahawiyyah. Dekstumarraf, aty përmendë shkurtimisht. Allahu ashkëton, Allahu shton, Allahu nuk i përjashton rruel, ekstumarraf. Besimi jonë për Imamin është kështu, më bëk kësht ipari, mëri është i ditë ekstumarraf. Do të hasni kësaj libër në ardhmë, inshallah me lenin Allah gjën shit. Si ku që është përthije libri i tahawijës Me komendë është Ajo që është në altë është teksti Që është Në këtë manirë dhe më thonë kanë shkyjt libra Në jetarë të islam Pase kënë ardhë metoda tjera Metoda e dytë Tëksimul kitab i arën e buabi Ju me thë thiru gjuzgjetu minë lë gjuzgjjat I kanë da libret në kaptinat në dryshmet besimit Dhe kanë siel tekste nga Kurani dhe suneti Ua kuari selef dhe fjarë të selefit sikur që është libri për shemb i, i cilësive të Allahut të Ibn e Huzeimes sikur që është libri es-sunne të Ibn Abi Asim sikur që është libri es-sunne të Abdullah ibn Imam Ahmed rahimehullah Imam Ahmed ka pasur djallë Abdullah ai ka mles fjalë babos vet dhe në fund të jetës vet ka shkruar një libër es-sunne sunneve këtu për ashtu pyetje pse pas ka shkruar libra këto me emrin sunne libra takidës Në jeratat e para të selefit, janë shkruar në emrin Sunne, shumica e librave janë shkruar Sunne. Pse? Sepse e sunneti është e kundërta e bidatit. Sunneti është e kundërta e bidatit. Këndëzu një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti ka thënë se është afru koha kur një një njëriu do të më shtetin fotelën e vet. Ai do thotë, "Açha që ajhen në librin e Allahut, që është halal, e bëjmë halal." Atë që e gjemë në librin e allaud Që është haram, e bëjmë haram Ela inni utitu l-kitabe Wa mithlehu ma'ahu Tha sallallahu aleyhi wa sallam Allahu ma qadhan mu e librin e allaud Dhe një gjot tjetër që është Sikur Qurani Qëka është e jo? Sënëti Përëndajë të kanë shkurt liba Sënë Lekër në përmënë argumentën Nga Qurani Pasta nga sunëti Pasta nga fjallët e dietarëve Nga fjallët e sahadëve E Njo shipës dia ato për kthime libra, kështu, domun, s'ka libra kështu si të kthime. Me nein Allah do të përfitojnë ardhmën. Për të lexuar, për të pasur, çfarë mesela ato paskan fort. Si paskan shtelukto çështje, çështje e besimit. Propermendum, për shembull, es-sunna e Ibn Abi Asim, es-sunna e Abdullah ibn Imam Ahmed, rahimehullah, ul gardu, ditati Sanfantanciohimi për kësaj është që dëvërtetohet e vërteta me argumentet xheriatit o të hkiku medhhebi sëlef dhe të vërtetohet medhhebi mendimi i sëlefit djetarët par gjëratë të sëpartë të muslimanëve Mënyra e të rejtë Mënyra e të rejtë është mënyra e demantit ndaj sekteve ka libra të veçanta që janë në shkruë demant kunder përgjigje ndaj filan sekteve ndaj filan grupit e kështu më rathë Si kërë që është erred alël gjëhmije Demant gjëhmive nga ima Mahmidi Rahmohullah Dhe kjo është ndër libret të parë të shkrume Të ehlisonetit kundra Bitative dhe libret përra Shkrume në qështë e nebesimit Pra dhe mëzvjeti kush për e njerëz mendoj Në këme libret në auk, s'kene nevoj për libra tjera me lezu Ka nevoj Ka nevoj me lezu libra tjera Në këme asonetit vetëm Ka nevoj me lezu libra tjera që i kam përmle sepse njerzo je prrezitroni. Pra faktikisht muslimani u vë është bën një luftë me Besim. Dhe akoma vazhdon kjo luftë. Dhe çdo herë që na shpikën bidatë, duhet dietartistën të flasë për ta. Duhet përkthejë, duhet përfolën, duhet mban derse, patjetër. Çdo herë kemi pjes për pjesëve. Kështuçi, pasion shur libra të veçantë rad al-jahniya, dhe man djahniya. Imam Ahmed rahimehullah ka pas probleme me djahmit. Përkthata silet paskëndosh me alimenu, me djuh këta tacillet me dhun me zot kanë çuditë të artë më thonë me xuhan e vet pyetuta sa më thonë me xuhan e vet Kurani Injili Zeburi Taurati libra të Allahut ronat janë krijuar e këtë dietar ka shkurt libr të veçantë رد على الجهنيه një lloj tjetër për kësaj për këtë gjnri është رد على رجل demon ndaj një personi të veçantë Sëpse në të kohë ka pasë përgjëllartë vëqantë të bidatë qive. Si kur që është bishër e mirrisi. Bishër e mirrisi. Kjo ku një filozofë, hoqë, si kur sotë me diplomë, me emërë, me namë, ta në të i ka pasë, me gjami, po gjërkonë, bishër e mirrisi. Këjë cili ka qimë për e gjëhmive. E dhe një djetarë islamë që që uotë dërimi, ojthëmanet dërimi Rahmeullah, ka shkruaj një libër رد على بشير المرسي دهمانت بشير المرسي i cili ka thon se nëse njëri i bie sejtë i dulet e nuk e beson kta ai nuk është nuk është mushrik ucofer eda nëse i bie duhet më shiku njoë më shaka ku përsa asnjëherë jehmive hojë ngosh بشير المرسي i ka bodu de mart nga libri wal hida al imam abd al aziz al kitani Dhe një liber hide qot Një është të demant, bishrit i ka bëhe Loj tret, lëzër Rët arel akajdi ehl bida Demant Për loj tret, për ti lojt që përmendo më herët Demant bidat qive Demant një grupi të veçant të bidat qive Sikur që është, demant i e bëjhësën e leshariut Abu Hasan al-Ash'ari klan do ju akida al-ash'ariyye kan thana ke huj Abu Hasan al-Ash'ari ka pas tre perioda tre perioda vitë fillim ka qen mu'tazili mu'tazili e djeshia te tetecit kan thon se Allahu os dëjues pa ndajem Allahu shikues pa shikim me kso merat i ka mun 40 vite si te Allahut ne Basra ka eto pastaj ka dale ka plaq lom me dhebin e vet kete shtat sifata te i kan qi mso me drese thon kan shtat sifat vet pastaj në fund Ka shkujt një liber dveçant Nbi qështën e akidës të selefit është dëma për djetarëve të selefit Ka shkujt libën El Ibane Fi usurit djene Qartësim bi bazës e fes O kitab Kalku efejli i bat A pasikur që është libëri imam Bukhari E të rahimahullah Krijimi i veprave të njerëzve Demant kaderive A kështë më rafë Libra dveçanta Më njëra e katërt është më njëra E përmendisë akidës e selefit në një qështë të preqeshtjeve Si kur që është libri akidë të luasë të tijë Imam Shekëll Islam i bintajmijës rahmehullah Ku në kohën e vetë ka ardhë një person në gjami Të Shekëll Islam i bintajmijë rahmehullah I ka thonë të na atje në vendim tonë Wasit Njerëzit nuk i besënë cilësit Allahut si duhet Njerëzit nuk i besënë cilësit Allahut si duhet E shejhu ul Islam Taimi rahunullah ka qitë vështirë e ka shkruajt mas 100 deri në akşam ky libër qoshbegi me dikur mbi 20 shpjegime mbi 23 shpjegime i kanë në botën arabë libër al-Fasanta maten ky është libër e vogël e shkurt e ka fit mas 100 deri në akşam nezo deri ditën e gjykimit shpjego deri ditën e gjykimit ndër libra më të mira që janë shkruar në çështjen e cilësisë të Allahut subhanahu wa taala sepse vëllazer kur kanë dalë ato bileti Në vëzhtë dimësi kanë dalë njërzit duke uafrua afrë sunetit Sa më larkë Që janë largue prej sunetit Atëherë kanë artë tjerë Të cilë kanë lezu sunet Dhe janë mundu me gjithë një rrugë të mesme Kërë përmendëm parëzit Imam është arion Ajë Kanë akonë ajë imam i cili I pas kanë shu njërzit më rapa Por se Allahu subhenu tala këto imam Edhe pse kanë qenë bidatë kan cin shumë njerëz drejtse shumë prej njerëzve rreth kohës së sot, smuaj me krasë vota. Pas 40 viteve, Kandro është bopërë e Xhuronit. Nuk e ka ardë morr me hëdhëve, emi thonë Mat, Odhënat. Unë 40 këm çem prej filan filan grupit. Në 40 40 vite, kumbesoj këta dha këta dha këta. Pra i tash e tutje e besoj këta dha këta dha këta dhe kam besimin në Imam Ahmedit rahimuhullah. Ne ka vdekë këta. Por, e shari të kohër sotit, ju vjen i natu me pranuk të libra, imohojnë të libra. Tëra këtër libra, më rapa i kashujt Imam Abu Hassan al e shari ju, imohojnë të dhe nuk i kashujt të dhe, nuk janë ti. E, mështë to njerëzi pastaj ka pas problem Sheikhu l-Islam ibn Taimini, Rahme Allah. Mështë to njerëzi, më rapa, ka pas problem Sheikhu l-Islam ibn Taimini, Rahme Allah. Për ndaj dhe disa rëzhë burgosë, në Aleksandri, në Cairo, A edhe damask, e kështu më radhë kanë dosh me evra, sheikhul islami në temi, rahmehullah, kanë dhënë fatfa, ati mbëritit të ati zamanit në damask, me evra, sheikhul islami në temi, rahmehullah, ka pas problem me njerëzit të cilat kanë dhënë nga me dhëhebi, është ali. Me këto, edhe përfënduina këtë liderat, me rejna gëllë të përmëndim edhe format të të përmëndim edhe së akidës në dërësin të të të të të të të të t